ועץ ארז, ושני תולעת ועזוב. וציווה הכהן, ושחט את הציפור האחת, אל כלי חרס על מים חיים. את הציפור החיה, ייקח אותה, ואת עץ הארז, ואת שני התולעת, ואת העזוב, וטבל אותם, ואת הציפור החיה, בדם הציפור השחוטה, על המים החיים. והיזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים, בטהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. וכיבס המטהר את בגדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, באחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לאוכלו שבעת ימים. והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו,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 לכל נגע הצרעת ולנתק, ולצרעת הבגד ולבית, ולסעת ולספחת ולבהרת, להורות ביום הטמא וביום הטהורו. זאת תורת הצרעת.